Egy újfajta halhatatlanság. Ez egy újfajta halhatatlanság. Különös feltételei vannak. Némi érdemek is kellenek hozzá persze, de ez korán sem oly fontos, mint más területen. Fontos az, hogy az illetőnek három betűből álljon a neve. Ezen a területen ez nagyobb jelentőségű erény, mint Nagy Sándor világ mert mihez kezdek nagy Sándorral, akinek gyével végződik a vezetékneve, és mással hangzó torlódás is van benne. Teljesen használhatatlan, kár volt neki megszületni. Ellenben Dapsi Gizella, a kiváló és finom költőnő jól imádkozott, mikor írói álévnek ezt választotta Nél. Naponta a száz és százezer példányban írják le ezt a szót, és még meg is magyarázzák költőnő A neve. Az olvasó már tudja, hogy a fényekről beszélek. A gyakorlott fejtő, ha három üres kockát lát egymás mellett, már meg se nézi a definíciót, úgyis tudja vízszintesen megfüggőlegesen. Mert ha az első betű N, vagy arra gyanús, akkor az úgyis NIL, vagyis költőnő A neve. Ha meg A, akkor az AGA, vagyis török méltóság, Legfeljebb török név, Ali. Hát még ha történetesen Y az első betű. Azt már szemmel ígyük be, hogy i miután nincs is más Y-nal kezdődő hárombetűs szó, vagy ezt kivéve, mint a kiváló építészé, akinek szobra előtt mellesleg éppen tegnap állta meg a Budai Dunaparton. Ő az kétségtelen, ott olvasható a talapzaton, viszintesen hárombetű. Tisztelettel néztem fel a nemes férfiúra, függőlegesen, ki annyi keresztrejtvény gyártót segített ki zavarából, a hálátlanok. Még egy koszorú sincs a vízszintesen, amivel hódolatukat kifejeznék. De ilyen az ember, függőlegesen. Csak akkor javul meg, ha már a föld alatt fekszik, vízszintesen. De akkor már késő. Jók voltak még, Ra vagy rá, esetleg visszafelé, a kiváló egyiptomi Isten, aki született Krisztus előtt 6000 ben Egyiptomban, és a kereszténység se tudta feltámasztani csak a keresztrejtvény, azelőtt nem is tudtuk, hogy beteg volt. Ego, úgyis, mint latin én, úgyis, mint író nő álneve. Ido, nemzetközi nyelv. Ez a legjobb példa az említett halhatatlanságról. Ez a nemzetközi nyelv, mint olyan, ugyanis rég nem létezik. Betegen született gyermeke volt ő, most is élő, erőteljes, pirosposgás édesanyjának, az Esperantónak, akiről azonban se a kormány, se a keresztrejtvény nem hajlandó tudomást szerezni, utóbbi azért, mert túl sok betűből áll, előbbi azért, mert túl gyorsan megtanulható, és ilyen formán nem lehet bent egy szoffort programban.